«Я розуміла. Ти себе розуміла, а моя пісня розмовляла не з тобою. Вона гарна. Юлдус, як пелюстка троянди, як гіацинт, як...» Він заплющив очі і довго говорив про свою юлдус, а слова Маркової пісні не стихали в моїй пам'яті, шматували, катували. І тоді, і потім. Я неслав собі ту пісню, як віщування лиха. Жила з нею, уживалася, аж поки. Спогад четвертий «Зупиніть автобус», – попросила дівчина, повернувши голову од вікна. Андрій кивнув шоферові, а сам сидів непорушно і навіть не подивився вслід за нею, коли вона зійшла. «Галю! Чуєш Галю?» Він різко повернувся, коли автобус рушив. Та Галя, схиливши голову на плече Маркові, дрімала. «Галино!» «Що, Андрію, приїхали?» «Ніще». «А я так солодко заснула». «Та дівчина зійшла?» «Дуже славна дівчина. Тільки ти сидів біля неї, як телепень, хоч би заговорив. Я розмовляв весь час. З собою, з тобою. Про що? Колись розповім. Андрій підвівся, пройшовся у кінець автобуса, присів біля Галі і пильно вдивився в її обличчя. Галю у тієї дівчини очі темні, з брунатними прожилками. І що з того? Я не міг згадати, де я вже зустрічав такі очі. Глибокі, тривожні, і аж тепер, аж тепер, я бачив їх одного разу, в одну мить, і забув. Прости мені, Галю. Андрій подивився уперед. На дні глибокого провалля, зліва від шосе, видніла бурова вишка, і звідти долина в гуркіт мотора. Автобус поволі з'їжджав з перевалу. Андрій провів рукою по русявому водоспаді галиного волосся. «Галю», – промовив тихо, – «ти б хотіла поїхати зі мною кудись далеко». «На Байкал?» – обірвала вона. «Ні, не хотіла б. Та й він у нас уже був, хоч ти його так не назвав. А може, і не помітив?» Нічого. За день-два ви просвердлите тверді глибинні пласти і знайдете білу нафту. Я вірю, що знайдете. А це для тебе зараз основне. Марко пробігав пальцями по струнах гітари, наспівував. Мріє, не зрать, ти так довго лила свої чари, а в серце жадібне моє. І, обірвавши пісню, сказав роздратовано «В пошуках знаходити треба, а не втрачати». Галя не поворухнулася. Андрій опустив голову і підвів її лише тоді, коли автобус спинився біля об'єкту. «Слухай», – промовив, – «ми поїдемо». «Ми вже в дорозі. Байкал – найглибше в світі озеро. До нього можна повертатися двічі». Того вечора він був м'який, ніжний. Галя мусила до нього звикати, бо дотепер знала його бурхливого або холодно замкнутого, нестримно палкого або дразливого невдоволеного. Хлопці спали в палаці, а вони обоє довго ходили по леваді. Він гладив її волосся і говорив, «Як водоспад, і як я міг би бути без нього». Галю, я бачу той твій погляд тільки тоді, коли замружуся. Я люблю тебе, Андрію. Нам не можна втрачати одне одного. Буде нам дуже тяжко. А хіба тобі зі мною легко? Чи велике те щастя, яке дістається людям так просто, що його навіть не помічають? Я боявся забагато свого вносити у твій світ, щоб не витіснити твого. Те, що моє, ти не витісниш, навпаки, примножиш. Якби не ти, я не працювала б так уперто над собою. Я вже тобі казала, мені дали призначення в місто на завод. Як ти думаєш? Дам собі раду. Ти там знайдеш себе, я вірю у тебе. Ти дуже добра, а добрі люди вміють знаходити добро. Галю, як тільки повернемося звідси, зразу ж одружимося. Я візьму відпустку, ти захистиш дипломний проект, і ми таки справді поїдемо на Байкал, у пошлюбну подорож. Я ще там не був і хочу туди з тобою. Це мрія, але нехай мріється. Андрію. Чому мене весь час переслідує Маркова пісня? А ти знаєш, що Марко тебе кохає? Андрію, чому мене переслідує пісня про зірки, що зірвались і падають? Всі ми зірки, що зірвались і падають, тому треба яскраво горіти, світло залишати, зорі гаснуть, а світло йде і йде. Десь народжуються нові зорі І від них світло теж колись дійде Якщо вони зорі А не холодні астральні тіла Ти екзальтований сьогодні А ти надто приземлена Ми нині помінялися місцями Можливо Я подумала оце тепер Про всіх, кого знаю Від найстарших до себе самої Всі ми опалені Гартовані. Стефурак двома війнами. Вадим Іванович однією. Обпечене вогнем твоє дитинство. А ми з Марком народжені війною. Ми сильне покоління. Яке прийде після нас? Теж сильне, бо ж були попередники. Як добрий ґрунт. Я кохаю тебе, Андрію. І я... Вранці Андрій з хлопцями почали випробувати свердловину. Галя ще спала, коли почула радісний крик Марка. «Є конденсат!» Галя вибігла з намету, Андрій стояв біля вишки, навдивовижу спокійний і втомлений, як бігун, що взяв фініш. «Ну все!» – проказав він. – «Є!» «Так, чого ж ти?» Розвела Галя руками, обурена його спокоєм. «Чому не скачу, не кричу? А чого тепер кричати?» «Є, можна нарешті і заспокоїтись».